Тільки вистерігатися треба, щоб не супроводилося це жестами переваги, вищості, бо їхня повноцінність вимірюється категоріями не менш важливими, ніж колись наша. Працею вимірюється рідною сестрою боротьби. Може, я не використав у своєму фільмі епізоду зустрічі із страусом, із Стафураком у тюрмі, тільки через те, що боявся протиставити себе тим, які подібного не могли пережити. Чи надто він болючий, той спогад? Надто мій? Або тримаю його для нового твору? Про них сьогоднішніх розмайстерів життя. Банкет. Отемпора, о морес. Скільки літ, скільки зим. Пераспера одастра смілава пуля боїться Фортес фортуна інват Хочаси о звичеї через терни до зірок сильних опікує доля Стоячи з розпростертими для обіймів руками у дверях ложі місько два пальчики випалив усю свою мудрість наша з ізмовк шукаючи, певно, в пам'яті нових високопарних фраз. «О, міську!» – зупинив карапуза двометровий Нестор. «Ти вроджений артист, але зрозумій, що на сьогодні всім нам уже досить сцени». «Що ти, що ти? Театр мій кумир, священний храм для мене». «Ну, звідки це?» – Суєта. «О, Несторе!» Тебе сам Бог послав до нас у місто. Вирватися звідси хочу. Ти один зможеш мене зрозуміти. Провінція, заскорузлість, примітивні смаки. Я ночами не сплю, думаючи, що десь існують великі міста, добірна публіка, столична сцена, кіностудія. Ось тільки послухай, що я можу. Місько засунув за собою ширму. І не даючи Несторові сказати хоча б слово, Продекламував, закриваючи півобличчя Полою блузки, наче мантією Так бути чи не бути, ось питання В чим більше гідності Терпіти мовчки важкі удари навісної долі Чи стати збройно проти моря мук Ну звідки це? Гамлет, мій дорогий Несторе Візьми мене на кіностудію Бо тут я пропаду Бо, як казали древні римляни, іскра, яка не хоче потрапити під шобіт, мусить стати зорею. Добре, добре, міську, але перед усім нам треба повечеряти, вже сьома. Біжи притьмом униз і затримай Ткаченка, Перцову, Копачів, Американа і... І кого там знаєш, не міг чомусь Нестор назвати приміськові Сотниківну. А втім, він і не знав, як її назвати. Взяв міська за плече, легенько виштовхнув з ложі, сам теж побіг сходами вниз, і у вузенькому фоє зустрівся лицем до лиця з найкращою у світі дівчиною, яку назвав іменем Гоголівської героїні. «Ви моя бранка», – взяв її за руку, – «але спершу скажіть, як називаєтесь». «Ваша Бранка!» – Сотниківна склала руки на грудях і покірно поклонилася. «Зветься Галею, а прізвище її – Генюк!» «Генюк?» – «Чому Генюк?» – змінився на обличчі Нестор. «Ви ж завадовська!» «Хіба ви не знаєте, що дітей називають прізвищем відця?» – посміхнулася Сотниківна. Мій батько був Генюк, Василь. Був. «Генюк! Генюк!» – хотілося крикнути словами Страуса, щоб викликати знебуття збитошного переростка сьомого класу, який у водну трагічну мить став мужчиною і словом «добре» поклявся боротися з убивцями. Але за нього обізвалася донька. «А мама була?» Завадовською. «Була? Теж була?» «Так, мене ще немовлям, принесли з гір до Стефураків». «Це вас, Вадим Іванович?» «Так-так, у мене два названі батьки. А рідний не вернувся з Ковпаківського рейду. Маму ж німці розстріляли. Але навіщо це?» «Згадали ми надто прикре, не треба!» Знову посміхнулася, її великі очі наблизилися до нього. «Так ось ви який!» «Татко Стефурак, як тільки прочитав оголошення в газеті про прем'єру, місця не міг собі знайти, а скільки на розповідався про вас!» І змовкла, наче їй незручно стало, що вона посвячена в таємниці чужої людини. Нестор незрушно стояв, тримаючи за руку дівчину. Дивився в очі, а бачив ту, яку покохав уперше. Надто завчасно. І бачив цю, що прийшла до нього замість матері. Гей, та чи не запізно? Перед ним знову постала чарівниця звія, та, що засліпила його колись красою, і завдяки котрій він, борсуючись у тузі, знайшов замість кохання славу. Що ця несе йому? Звичайне людське щастя, якого він не зазнав, чи ще одну муку, яка окупиться колись новими лаврами? Очі сотниківни були зелені, як трава. Вони все більшали і більшали і стали одним колом, і стали озером, потім морем. «Сотниківно!» прошепотів Нестор. «Не сотниківна я, Несторе. Я зовсім не та, котру ви згадали. Не треба ілюзій. Чому я бачу у ваших очах смуток? У мене своє життя, як і у кожного. Я про вас нічого не знаю, Галю, «Для мене ви сьогодні тільки образ вашої матері». «Немає повторень, Несторе. Я інша. І колишні почуття ваші теж не можуть повторитися, Несторе». Галя звільнила свої руки з його долонь. «Ви ж пропаща людина. Для вас кожне враження, кожна зустріч – це тільки матеріал для творення. Правда?» «Хто знає Галю?» «Не навіюйте на себе сентиментів, режисере. Ходімо! Я ж ваша бранка! Ведіть мене у свій полон!»